ndërruar shikues asalamu alaikum është ky takimi radhës në emisionin duke kërkuar përgjigje prej takimit tonë të fundit në adresën tonë elektronike pyetje@csiviskosop.com kanë arritur pyetje të shumta prej të cilave ne kemi përzgjedhur të, traj të trajtojmë disa prej tyre për ta bërë këtë sonte në studio me ne dotjet hos alaudina bazit të cilët i do shirim mirsa ardha hos asalamu alaikum na mirsa ardha aleikum salam mirsej Hoxh, pyetja parë përson të thëtë uh, i fali 5 kote namazit, ndërsa kur i fali sunetet gjithmon lutjet e mija i bëj në sejzde, në zdo rekat, sepse kam dëgjuar që lutjet në sejzde pranon, i lutem një këshilë nëse pove praj drejtë. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdullillahirrabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammed wa ala alihi wa sahbija gjmajin, Allahun e larsuar le vdrojmë, i qojmë së lavatë dhe selamë e pejgamberit e ti Muhamedi sëllallahu aleyhu a sellem, familje, shokve dhe të gjithë atyre besimtarëve muslimanë që pasojnë rrugën e ti dhe udhuzohën me udhuzimin e ti deri në ditën e gjykimit. Lutja e, në sejgj dhe posa qërisht është një nga gjera që do të duhe besimtari vazhdimisht të praktikojë për arsyesë e peigamentes së Allahut më thot edhe me një hadith se momenti apo situata kur robi i Allahut është më afër krijuesit të tij është momenti kur ai bjen në sejdë. Prandaj edhe ë nëse besimtari dëshiron të thotë jet i përkushtuar dhe vazhdimisht të thotë në shpresën që Allahu xhalla uallah t'i apranoj lutjet, atëherë vërtet do thotë vendi ku do duhet besimtarit të bëj lutje është momenti kur ai bjen në sejdë. Mirpo është disa prej ulemave fukahave e kanë ngritë do thotë si si çështje se vallë a do duhet besimtarit të bëj lutje, po e them eventualisht domthon personale në kuptimin do thotë diçka nga lutjet e kësaj dynjaje, duke qenë do thotë në namazet farze dhe çështja tjetër a lejohet që besimtari këtu t'i bëjë në gjuhën e tij, do thotë mos t'i bëjë do thotë në gjuhën arabe, por t'i bëjë në gjuhën amtare. Në lidhje me problematiken e parë, themi se posaçish dietarët e posa mëdhëpit Hanefijën më rigoroz në këtë dhe nuk preferojnë që besimtari të bëj lutje e, për veten e tij apo për çështje të mira të kësaj dhunjaje duke qenë do thotë në namazet farze por ata thon se nëse dëshirojnë të lutet diçka për veten e tij personale, atëherë ti bëj këtë në namazet synete dhe duket se kjo është më më e drejtë dhe do të duhet të jetë të thotë motë e besimtarit para pyet jasht për namazet synete. Kurse ajo se a lejohet bëhet të thotë në gjuhën amtare për arsye se një pjesë e madhe e besimtarëve nuk nuk dinë do thotë gjuhën arabe që ti formulojnë do thotë kërkesat apo lutjet e tyre personale do thotë me me gjuhën në gjuhën arabe, themi se e saktë është se lejohet, posaçërisht nëse nëse besimtarit nuk e dinë do thotë gjuhën arabe, atëri formulojnë ato në gjuhën amtare dhe e lut zotin do thotë për nevojat edhe gjërat që ai dëshiron dhe kët nuk ka gjë të keqe, zoti di më së miri. Një pyetje tjetër vjen nga një shikuese, thotë a bën gruaja të di se burri ku i shpenzon të hollat e familjes, prane të cilat e mban familjen financiarisht? Ë e, e dihet e, edhe sipas rregullave islame, po në përgjithësi do thotë në në në familje se përgjithësi do thotë kryesor dhe ai nga i cili kërkohet do thotë që të siguroj familjen materialisht është do thotë obligim i burrit kjo edhe në kët aj do thot burri është ai i cili obligohet të dalë të punojë dhe të sigurojë do thot familjes së shëmbathjes dhe nevojat elementare të ushqimit, të vendbanimit e kështu me radhë. E në kët sigurim a është e obliguar apo a ka të drejtë gruaja që të ti di të gjitha ato gjërat që slat futen apo hyjn do thot në familje, e kam fjalën do thot e tmirat materiale apo paga e burrit kështu me radh, a është në formë obligative që që duhet me dit gruaja, themi se në parim nuk ka asgjë ka obligative. Dhe mirë po neve duhet me ditse familja ndërtohet në mirëkuptim edhe në në ndihmës të njëri tjetrit për të për të çuar përpara do thot familjen dhe për të evitu ato probleme që qofshin edhe edhe materiale do thot me an të kufizimit të harximeve në një në një aspekt për të siguruar siguruar atë aspektin tjetër që është me më me rëndësi e kështu me radh. Posa shish në kohën ton kur kemi vërtet vështirësi në në në sigurimin do thot e nevojave elementare për familjet tona si rezultat i kushteve ekonomike prandaj them në rrethana të, të kësaj natyre, ë për të qenë do thotë më e suksesshme një familje, atë duhet të ketë mirëkuptim, edhe nga ana e burrit, edhe nga ana e gruas, ë për për të vendosur do thotë listën e atyre gjërave elementare dhe më primare që duhet do thotë sigurojnë për familje, edhe të, të fillohet nga ajo që është më e rëndësishme në atë që është më pak e rëndësishme. Atër për të arritur këtë, vërtej duhet një, po e them, kushtimisht një bashkëpunim apo një mirë kuptim në mes të burit dhe gruas, për arsuje se ka mundësi në disa raste që burit të jepë për parësi disa gjërave dhe të lejë kesh të thotë disa gjëra që jënë më rëndësi, ose dhe kundërta që gruaja nga mozdia e saj, se sa ka kapacitet të thotë, po e them kushtimisht paga e burrit, timbuloj shpenzimet, të kërkoj të thotë kërkesa të cilat nuk janë thot, të thotë të mundshme të realizohen me pagën të cilin e merburi. Pra ndaj informimi i ndërsiel dhe sëqarimi i kësaj, pastaj bashkarish vendosja e atyre pikave apo gjirave me elementare që nuk duhet do thot, të thotë, Të në gjithë rrugën në llogaritë gjërave tjera më pak të thotë rëndësishme për të për të pasur do thotë këtë sukses do thotë në në në në, në mirëmbajtjen e familjes materialisht. Atëherë unë mendoj që në rrethana këto duhet të pas një mirëkuptim edhe nga ana burrit, nuk është e drejtë që burri thotë se kjo është paga ime, unë e siguroj dhe gruaja nuk duhet të di asgjë çfarë i sjell unë e i sjell. E, pra juysa kjo vërtet tregon një arrogancë, një mosrespekt ndaj gruas, edhe ndaj familjarëve në përgjithësi, po edhe në anën tjetër nëse gruaja e, tenton dhe thot, që të thotë se të kupton çdo cent dhe të mundohet të jetë të thotë një një person i cili i rrin në kok do thotë burrit dhe, thot, fam, dhe e, kërkon llogari edhe për çdo çdo gjë të vogël e kështu me radh, kjo këtë, këto çasje që mund bëhen jo do thotë ekstremen nga të dy palët dhe e humbin atë harmoninë e çë duhet me pas një familie. Prandaj un thras që vërtet do thot familjet tona duhet të kenë do thot respekt ndërsiell brenda familjes, burri ndaj gruas, gruaja ndaj burrit dhe të mundojnë së bashkërisht do thot të të ja dalim mbar do thot familjes dhe sigurimin e nevojave elementare për fëmijët në përgjithësi, mos kalojnë do thot nga ato on do thot extreme që të mundohë dhe thotë që njërin tjetrin të akuzojnë me gjera se aj nuk po eshtë përfil kërkesat e gruas apo gruaja po kërkon shumë dhe thotë duke mos pas mundësi të isiguroj burri të gjitha ato e kështu me radhë unë me ndoj që në rëthana tona du të ketë dhe thotë një, një respekt do thotë ndërseal në mes të bodut edhe gruas dhe mendoj që burri nuk them kushtimisht se është i obliguar çdo çdo detaj ti ta informoj gruan, mirë po në të njëjtin kohë duhet të jetë i hapur dhe të tregojë do thotë mundsinë shumën të cilën e merr por arsyet e bashkarrish do thotë vendosen se cila është më prioritare të bliet dhe kështu do thotë të, të të të ketë harmoni do thotë një familje dhe më konkretisht një në mes të burrit edhe edhe gruas zoti e di më së miri pyetja rradhas vem po ashtu nga një shikuese ajo pyet uh, thot a bën motra ta kryej haxhin për motrën e vdekur e kryerja e haxhit për dikë tjetër që në gjuhën sh e shariatë quhet haxhi bedel është do thot një një veprim i njohur një respons në islam e dhe nuk është kusht që uh, ai haxhi do thot uh, që e kryen dikush dikush për dikë tjetër ti jet vetëm për persona caktuar. Madje nuk është kusht meqen edhe vetëm për njerëzit e afërt, ka mundësi dikush i huaj të bëj hajhin, do thotë për dikë që nuk nuk ka lidhje familjare në asnjë formë. Ë prandaj edhe kryerja e hajhit që motra ta kryej hajhin për motrën e saj të vdekur nuk ka gjë të keqe, është e lejuar, por ajo çfarë kur Zot është ç është që paraprakisht kjo motër që don me bë hajjin për motrën e saj që ajo fillimisht ta ket kryer hajjin nëse ajo e ka kryer për veten atëherë ka mundësi të thotë për me krye edhe për për motrën dhe në këtë nuk ka gjithëkësi Zoti i mëshmirë. Kalojmë tek një pyetje tjetër, thotë e kanë gjetur një unazë të dukatit në çantën time. I kam pyetur të gjithë afërmit, por nuk e gjej dot pronarin. Çfarë më këshilloni, çfarë më këshilloni të bëj me këtë unazë? Qështja e gjërave të gjetura, shkurtimisht mund të themi se jënë dy kategori. Kategoria e parë që ajo pasuri e gjetur me që një pasuri shumë e thjeshtë, jo diska do thotë që ka ndë një vlerë të jash zakonshme, atërë në këtë rast nëse është diska e thjeshtë, jo diska me ndë një vlerë të madhe, sykur që mund tjetë do thotë një euro, dy euro e kështu me radhë mund të gjenjë njeri, atërë nuk është i obligum ajtë të bëj të publikoj atë se e ka gjetë kështu me radhë. Nëse dihet qartë se të kujt janë, atëherë atu i kthehen. Mirë, por nëse nuk dihen pronari dhe nuk kam nuk ka pas mundësi të kuptoj me një humbtim të shkurt, atëherë ai ka mundësi ti përdor atë dhe nuk ka gjithkeshin në këtë. Mirë po nëse pasuria që e ka gjetë, apo malën që e ka gjetë, është një malë i vlefshëm, që do të të është e, e vlefshme të kënjerëzit, a të herë në këtë rast, këj person nuk ka drejt me njëherë të përvecoj atë që e ka gjetur. Por jënë disa procedura që duhet ajti bëj para, para prakesht, pas taj ndoshta të shruzoj atë pasurri nëse nuk nuk gjendët, do thot, pronari, do thot, i sakt, do thot, i asaj pasurje. Pra ndaj në rastin konkret, si që thot, do thot, kjo pyët, se e ka gjithë, do thot, këtë unaz në qantë, neve duhet të kemë për rastisht se ajo nuk ka ardhë atje rastisht, ka dikujt i kara apo dikush ka dashur me lan aty e kështu me radh. ë kjo është interesu, do thotë që tek familjart ka pyetur. Unë mendoj që ndoshta është e nevojshme të pyes edhe tek njerëzit mikët e saj ose nëse i kujtohet se ka qenë në ndonjë takim apo aheng apo ndonjë takim të të të grave e kështu me radh. Dikush do thotë nga harresa ka menduar që është çanta e saj e ka vendosur e kështu me radh. Të interesohet dhe tulumtoj vazhdimisht proklamoj do thot se ka gjet kët ka gjet do thot një pasuri apo një unoz duke mos e përshkrua do thot se si duket e kështu me radh kështu që për kë duhet të pres do thot një kohë mjaft të gjatë do thot një kohë që tregojnë ulema deri në një vit dhe nëse gjatë kësaj kohe ajo vazhdimisht ka proklamuar është py ka pyet njerëz dhe e ka publikuar në një fjalë do thotë se e ka një mall të humbur në dispozicion dhe kush e ka humbur atë let lajmërohet në këtë form dhe vazhdimisht do thotë e ripërsërit do thotë këtë kërkesë apo këtë shpallje dhe ka lënë një vit dhe nuk paraqitet pronari Atëherë ajo ka drejt të shrytëzoj atë pasuri, qofë të dhëtë me përdor ose me shqit e kështu me radhë, mirë për duhet të kjetë parasysh se në gjdo moment, pas saj kohë e kur të lejmërohe të dhëtë pranari i sakt, dhe e përshkrun atë pasurijë se si ka qenë, atërë ajo obligohet të shpaguaj, do të të qoftë edhe nëse nuk e ka, do të të atë unazë, e ka shqit, apo e ka ndru, e kështu me ratë, obligohet që atë shumë, do të të të ja kompenzoj, pronari, do të të saktë, qoftë edhe pas një kohë shumë të gjatë, për arsuje se e, aji është pronari i, i asaj pasurijë dhe duhet t'i kthehet ajo e, ati që shtu do të veprojë dhe në këtë formë do të thotë veprohet jo vetëm për për këtë rasë, po në përqësi nëse gjejmë diçka do të thotë të humbur, në këtë formë duhet të të veprojmë, por dhe duhet ti për fillim do të thotë këtë procedurë dhe pas kësaj nëse nuk arrijmë do të thotë ta gjejmë pronarin, atëherë ç'i mundi do të thotë ta shfrytëzojmë atë pasurinë zotë e dimësmirë Ai kan falur pes koh namaz pejgamberit tjer para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo kjo udhrim ka ardhur vetem ardhen e pejgamberit të fundit. Ë, nëse lexojm Kur'anin fam lart, atëherë kuptojm se ë, falja e namazit apo namazi si dispozit nuk ka qen vetëm një veçantë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mirë po me kët ibadet janë urdhëruar edhe pejgamberët para tij. Ahtu siç vërtetohet do thot në në me isajnë, Isa ibn Ali Satusam i cili tregon për veten e tij kur komunikon me popullin e tij se Allahu xhala Allahu ka urdhëruar mua thot qita fal namazin derisa ti jam gjall pasaj edhe per Ismail alayhi salatu selam kur flet Allahu xhella wala per kët pejgamber tregon se ka urdhëruar do thot per ne faljen e namazit dhe ne dhënien e zakatit e kështu me radh. Prandaj themi se namazi si namaz si obligim apo si ibadet si adhurim si rit ka qenë i njohur edhe para pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Mirë po nuk do të thëtë se detyrimisht ka qenë edhe në mnyrën fizike, praktike, ashtu si që e praktikojmë ne, ka qenë e njejtë tërsisht. Ka mundësi do të thëtë që disa veprime mos të kanë qenë të njejta, ashtu si që aplikojmë na, do të thëtë qoftë në ngritjen e duarve apo në ledzimin e kështu më radhë, pastaj në rruku e sejtë dhe e kështu më radhë, por si adhurim ka qenë i njohur dhe përmendet dhe thotë në Koranin famdartë. Pastaj gjithashtu nuk ka ndo një argument të drejt për drejt se të gjithë pejgamberet janë falë dhe thotë 5 kohët namazëvë ka pas mundësi të ken ata do të thotë kohë të ndryshme apo më pak e më shumë e kështu me radhë pra nuk është decisive se pesë kohët e namazeve kanë pas do të thotë të gjithë pejgamberët madje edhe pejgamberi jonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Edhem kur ka shkruar do thot në natën e Miraxhit dhe kur është obligo namazi ashtu siç vërtetohet në hadithe të sakta fillimisht është obligo në 50 kohë do thot 50 namaze mi fal njeriu gjatë ditës pastaj ajo është reduktu do thot në gjys pastaj ashtu do thot është ka vazhdu do thot të reduktohet para se me zbrit pejgamberi mu kthy pejgamberi sahasem në tok derisa është është reduktuar do thotë në pesë kohët e namazeve, e që vërtet e arrin vlerën e 50 namazeve, sikur se ti fal njeriu do thotë 50 namazë gjatë ditës. Prandaj kjo është do thotë ajo çfarë nhiyet në lidhje me namazin tek Muhamedi sallallahu alejhi wasallam dhe popujt apo pejgamberët para ti Zotit i mëshirë. Një pyetje tjetër thotë jam një motër muslimane dhe a mund të falësh pasqrape, prart i kem këmbët e mbuluara deri te zogu i këmbëve. Edhe kjo problematik, çështja e faljes së namazit për femra, do thot duke i pasur këmbët e zbuluara, do thot pa çorape, është do thot tem debati të fukahat në përgjithësi. Dhe ajo çfarë dihet nga në medhhebin në medhhebin Hanbeli, Maliki dhe Shafi, është se ata e kushtojnë do thot mbulimin e këmbëve gjatë faljes së namazit për femra dhe argumentojnë me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të shehdon Hakimi ku me një rast e ka pyetur Ummu um, Salamah gruaja usallem, e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka pyetur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam a ka mundsi gruaja me falt të thot namazin duke pas një veshje që i thuhet në gjuhën arabe dir' Fjala është do thot një lloj veshje e cila vishet do thot nga supët deri deri te këmbët do thot është një veshje po e mbulon do thot kët pjesë komplet dhe u mu selle me e pytë, pejga merës, a ka mundësi gruja me falë namazin duke veshur, do thotë vetëm këtë veshje, edhe një shami mbi kokë, dhe mos këtë në do një veshje tjetër. Atere, pejga merës, a sëllëm, është përgjizhjur, ka thonë se lejohët me falë namazin këtë formë, përderë sa a, a i diraj, do thotë ajo veshja, imbulën edhe këmbët e gruas. Në këtë rast, ka thonë, pejga merës, a sëllëm, që se lejohët ndërsa mendimi i dietarëve hanefi është se ata nuk e shohin do thotë si kusht mbulimin e këmbëve gjatë faljes së namazit për femra dhe mbështetja e tyre niset nga fakti se këtë hadith që citova pak më herët me të cilin kanë argumentuar shumica e fuqahave është një hadith e shënon do thotë Hakimi dhe Tirmidhiu mirë po nuk është një hadith i fortë e arrin do thotë shkallën e fuqisë për të argumentuar me të për të për të bërë, do thot, obligative mbulim në këmve, pra është hadith që nuk arrin shkallën e saktsis, do thot, për të, për të argumentuar me të, pra ndaj ata kanë thonë se nuk kemi ndo një argument, do thot, të qartë, decidiv, të saktë që do të kushtëzon të mbulimin në këmve, pra ndaj edhe nuk e kanë po, do thot, si diqka obligative këtë. Dhe themi se e sakta është kjo, që themi se nuk është kushtë, do thot, që namazin mos të përështë, themi do thot nuk pranohet nëse grueja do thot falet në, me këm të, të, të zbathura, pra arsuje se për dirë sa nuk ka diçka ndo një argument decidiv, atëherë e sakta është të, që most obligojmë diçka do thot në form të, të drejt për drejt apo të ngarkojmë do thotë besimtarët do thotë me kët dispozit përderisa nuk kemi ndonjë argument të qartë, po në të njëjtin kohë themi se nëse uh, muslimania e bën kët, do thotë imbulon këmbët uh, për të qenë namazi i i sa i do thotë i plot dhe uh, më sigurt, atëherë kjo do të ishte më drejt. Edhe themi se uh, ë parim nuk është kost, mirë po nuk do të ishte e drejtë besimtarja të neglizhoj kët punë që ë uh, t'falet do thot pa pa çorapa nëse e bën kët do thot do të ishte më e mirë dhe më e drejtë po jo në form obligative sa për shalim themi se edhe ata dietar do thot shumica do thot gjumhuri e Malikit hanë Hanbelit dhe Shafit, të cilët thonë se është kush mbulimin këmbëve, nuk kush zorojnë do thotë të mbathën çorapat, thonë nëse gruaja mbulon do thotë me diçka tjetër, qoftë me at veshjen që e ka do thotë përmbi dhe nuk dukën këmbët, edhe kjo është e mjaftueshme, pra nuk është obligative çorapat gjdo uh, gjithë që ka mundës i do të timbulu në këmbët edhe kjo është emjaftushme, zote i të mësmiri. O, së para së të vazhdojmë me pyetje tjera, fillimisht do të bëjmë një shkëputje të shkurtur. Shikua së të nëruar, të së nëroni me ne. Këthejemi pas pak. Fikuar të ndëruar u rikthyem në studio për të vazhduar me pyetjet që kanë arritur në redaksin tonë. Os pyetja radhës tote, çfarë pasojë ka kur një burrë bonzinat? Pra, ka pasoja individuale, por edhe ato familjare nëse burri është i martuar. Vërtet do thotë zinaja apo amoraliteti është thotë një nga mëkatet më të mëdha që mund të bëjë do thotë besimtari, edhe është një një nga gjërat do thotë që edhe Allahu Gjellu Allah në Koranin familartë, po adhe pejga merës sallallam në hadithet, shumë ta e ka, e, dhe thot, në shumë më rast dhe thot, e ka nënçmu dhe e ka në çortut do thot ata njerz te cilat ben do thot si veprime e, dhe i jan kërcnu do thot me dënime te shumta pastaj me dy fishim do thot te dënimeve ne ne diten e gjykimit pastaj me dënim do thot ne ne naten e varrit do thot apo ne ne jeten e barzaqut ek kështu me radh kemi shum hadithe te cilat edhe ajete kuranore te cilat vërtet e, kërcnohen ata njerzes se te jan te shperfillur e shperfillin apo e e bëjnë do thotë këtë mëkat do thotë të shëmtuar. ë Dëmi i eksaj do thotë në disa hadithe ka arse vërtet e, që ndërlidhen ndoshta me kohën tonë bashkohore, e, që fatkesi shumë për njerëzve e konsiderojnë si diçka shumë e thjeshtë, thotë traditë bashortore apo edhe zinan e amoralitetin dhe marrja me këto punë thotë të, të të të ndyta, e konsiderojnë si diçka shumë e thjeshtë dhe si diçka edhe e zakonshme fatkeqësisht, dhe kjo nuk është gjatë tjetër veçse edhe vërtetim i atyre e, haditheve të pejgamberit sallallam, cilat kanë ardhur se vërtet në prej shenjave të kiametit është edhe përhapja e zinës, thotë të këtë njerëzit në atë masë dhe në atë formë sa që shum prej njerëzve do thotë e konsiderojnë do thotë diçka shumë të thjeshtë, do thotë diçka do thotë shumë normale, e që faktikisht do thotë kjo është do thotë një vepër shumë shumë e, e madhe dhe shumë e keqe tek Allahu xhela wala. Dënimi i kësaj do thotë në çës përmendën do thotë në ditën e gjykimit është se është do thotë zjarri i xehnemit, do thotë të till njerz të cilët janë marrë do thotë me zinë dhe kanë kanë shkel do thotë kanë vepruar do thotë këtë ndalesë ë kërçnogo në ditën e gjykimit në zjarë të gjëhnamit dhe është shumë e saktë se nuk është mëkati i njëtë sikurse personi i cili është i pamartur e bën mëkatin me atë person i cili është i martuar dhe e bën këtë mëkat. Nuk është i njëjtë, por megjithatë nuk do të thotë se ky i cili nuk është i martuar e ka, më ka do të thotë të, është i lirum apo i arsyehtum ashtu siç pretendojnë disa. Për arsye një se kemi një kategori të njerëzve të cilët mendojnë se nëse njëri është i pamartur, atëherë edhe nëse nëse e shkel apo e bën këtë haram, nuk ka bajtje të keqe e kurse a njeriu i cili është martuar atëra ai vërtet ai ka tradhtuar dhe ka bërë gjithë këtë. Ne i themi se ky është mëkat i madh për të dy palët, edhe për atë që është i martuar edhe për atë që është i pamartuar, por ky i cili është i martuar dhe e bën kët vërtet edhe dë të dhot dënimi i tij është më i madh, edhe në kët botë edhe në botën tjetër, Zoti i mëshmirë. A ka ndonjë lutje të veçantë që duhet drejtuar Allahut për të na beqatuar me fëmi? Nuk ka diçka të Decidive, me një fjalë dhe thotë nuk ka ndo një hadith apo ndo një dua që pejgamerës s.a.s. ka porosit ata njërës në, në formulimin se personë i cili është sprovu me mos pasjen e fmive që ta ledzoj këtë dua apo ta shpeshtoj ledzimin e kësaj duaje, në këtë formë nuk kemi ndo një hadith edhën Kur'anin famlarut nuk kemi diçka që me të cilën do të drejtoheshin njerëz të cilët sprovohen me këtë sprov që të leqojnë do thotë në një lutje caktuar se Allahu xhallahu ala tu jap atyre fmij. Mirpo ne se bëm një hulumtim Kurani të famlarë dhe ne e dimë që Kurani në pjesë një pjesë e madhe e Kurani të famlarë janë shembuj, Allahu xhallahu ala sill të njerëzve, shembuj të popujve, shembuj të kohëve, shembujin gatë cilat besimtari përfiton mëson dhe e në bazë të asaj do thotë edhe edhe vepron në përditshmërinë e tij. E nga këto shembuj pejgamberi Allahu xhallahu ala në Kur'anin famlorët e përmend një pejgamber. E ai ka sin Zekriaja alayhi salam, një nga pejgamberët e Zotit të madhreshëm, i cili vërtet ishte sprovu me këtë sprov. Do thotë nuk kishte fëmijë në kohë të gjatë, do thotë ishte i martuar por Allahu xhallahu ala nuk i jepte fëmijë vë, do thot ngjarja me këtë njerëz përmendet edhe në surën Ale Imran, edhe në surën Anbiya dhe vende të tjera, por në formë më konkrete në këto dy sure, ku Allah xhalla uallahu tregon për të say kabal di salutje, ndaj Allahut të madhëreshëm edhe për më pas fëmijë, kur thot rabbi habli min ladunka rahmatan habli min ladunka dhurriyatan tayyibah ku zekirjaja i lutët Allahu Gjella Ola, o zotihim, më japë mu, dë thotë, prej begativet tua, më japë, dë thotë, pas arzë të mirë, inë ka sami'u dua, vërtet i e ajë i cili i dëgjën lutjet në form të përgjëshme. E ka bë vazhdimisht zekirjaja këtë lutje, pas taj në surën al-ambja Allah uh, të regëndë të thët wa zekirjaja idhqala rabbi, idhqala li rabbihi, rabbi hebli, uh, rabbi, rabbi la të dhërni fardën wa anë të khayru lëwarithin, ku zekirjaja i thët apo i lutë Allahumë gjallë ala o zotihim mos me lenë këtë kët botë të vetëm, të thotë pa pas, pas arsë. Dhe vërtet të jetë të rashikua si me i mirë, feste gjebë në lehu, do thotë në vazhdim të ajetit, Allah Gjallala, po dhe të ne i jemi përgjigjur ati, që po kuptojmë se vërtet Allah Gjallala i është përgjigjë kësaj lutje, dhe të regoët se Allah Gjallala pas një kur ka arë në një morë shumë të shtyrë. Allahu subhanahu wa taala e beqatoj me me fëmij, me djal, madje i dhuroj do thot djal, i cili në të njëjtin kohë u b edhe peiganber dhe është fjala për Jahjan alayhi salam. Dhe unë e këshilloj do thot ata njerz dhe ata besimtarë që ndoshta sprovohen me sprovën e mospasjes fëmij pasi që të martohen një kohë, që të shpeshtojnë do thot lutjet e Zekrijas ti gjejnë do thot në në Kur'anin famullart në surën Ale Imran pastaj në surën Anbiya e kështu me radhë, dhe të bëjnë dhe thot, të thotë të njëjtin lutje ashtu siç e ka bë, do thotë Zekiriyaja alayhis salam dhe, dhe ta shpeshtojnë do thotë kët lutje dhe shpresoj që ashtu si Allahu dhe Lalla ia ja ka pranu lutjen këtij pejgamberi që edhe të tillëve që njerëzit që janë sprovu do thot me këtë sprov, Allahu dhe Lalla tu jap do thot ti gëzoj do thot ti bekagoj me me fëmijë, Zoti i mëshpir. Një shikues pyet a obligojmë ta fal namazën edhe në rastin kur punoj të rditën pa ndërprerje në dhe rrobat i kam të papastërta për shkak se punoj në ndërtimtar. Ktu duhet të bëjmë një sqarim që është i nevojshëm për të gjithë e, posa qërisht ata njërës të falen, se termi pa pastërti e, dalon nga ajo që farë ne kuptojmë, do të thëtë, në përdiqëmërinë tonë, nga ajo që kuptohet në terminologjin e fikut, posa qërisht kur themi se është kusht që robat jenë të pastërta për të falen namazin, atër do të kuptojmë se nuk është përqëllim që ato jenë të dukën pastërën në gjdo formë. Për arcuje se nëse fazëm një shembull shumë thjeshtë nëse një njeri është duke ecur rrugës, po them duke shku në xhami dhe ka lën, bjen në një baltë, edhe mundet do thotë Miran do një kokër baltë, dhe ai thotë se tash rrobat më kanë përlye, kam, përly, kam do thotë kët baltë do thotë tesha dhe duhet mi hiq këto tesha, nuk është e vërtetë, për arsye se balta nuk është ndëtypescript, nuk është pa pas certëti ka mund sinjerim u fal edhe në sekondë një pjesë do thotë të baltës në në teshat e tij për arsyesë se balta në vetvete edhe pse ndoshta ne në adatet tona e konsiderojmë si diçka të papastër dhe e pastrojmë atë për ta falur namazin papastërti trajtohen do thotë gjërat që janë të dyta në vetveten e tyre sikurse urina pastaj nevoja e madhe e do thotë këto gjëra janë do thotë të papastërta e jo do thotë gjërat Të cilat neve do thot në përditshmëri i konsiderojnë do thot si gjëra të papastra. Prandaj një njerëz i cili punon do thot në ndërtimtar i dhe ka mundësi të hasë atë etiket me po them me ato ngjyr ose me me beton ose me gjëra qilat punon ai në përditshmërinë e tij me hekurin nëse e përdor do thot ka mundësi ti përlyhet do thot me me ato vajra të cilat janë të të lëyra ato ato tesha nuk themi se këj njeri i ka robat që detyrimir duhet t'i heshqë për ta falur namazin. Për derisa nuk jenë të përlyme me ndëtsyra si kurse që është dhe thotë urina, apo gjaku, e kështu me radhë, atër e themi se a i lejohet mi falë namazin. Pra ndaj një njeri cili punën në ndërthim tari dhe i ka teshat e punës dhe vjen kohë e namazit, Partendo kosta e drejtë më thonë se unë spi falin namazin tash për arsyesë rrobat i kam rrobat e punës, po po i la do thot kur shkoj në shtëpi i heq këto rroba, i vesh dor rroba tjera, edhe atëherë i falin namazet kazaa, do thot ashtu siç veprojn shumë fatkesisht, themi i themi personit të till kur të vjen koha namazit i nuk ke nevojë mi hesteshat, përderisa nuk i kitën dyta apo të papastërta me ndytë sira të të çarta atëherë ti mjafton të thotë atë form të marrësh abdes dhe të falësh namazin edhe pse i ke tesha të punës nuk ka gjithkeshe. Apo një njëri për shemull automekanik i cili punon të thotë është vështir të imbaj të thotë vazhdimisht tesha do thot, të thotë të pa të për lëra do thot me ato mjete dhe punë të cilat i bën, edhe te tillit i them në të njëjtin form, edhe kështu duhet veproj do thot besimtarit, në asnjë form lejoj vetës e ti lejoj vetes se ti të kalojë ndosht kohën e namazit me arsyetimin se i ka rroba do thot të papastërta me me me gjëra do thot të përditshmëris apo punës që i bën ai. Zoti e dimë. Aleo ta kërkoj Xesendin që dikur ia ja kanë falur dikujt, pra është bërë është penduar se ka falur diçka dhe dëshiron ta rikthej atë. Jënë dy themi dhe thot faza në qështjen e falje se gjëravë. Pra rësujë se vërtet nime duhet ta kuptojme filimish se qështja e dhurimi të gjërave apo falje se gjëravë është diqka e preferuar në islam edhe është mirësi, të thot, koncidrojë diqka mirësi, diqka që i po bon mirë dhe ki se vape për te. Dhe këtojnë dy themi dhe thot në qështjen e gjërave që dhurohen jemi, kemi dy faza. Faza e parë kur për shemë o dhejme njeri i premton dikuj që se do t'i dhuroj diqka. Do thotë nuk ja ka dhanë direkt, po e ka dhanë ta dha. Eta shë në këtë se a është i obligum që ky do thotë ta qëjnë ven këtë fjal, apo këtë premtim të dhanë, apo nuk është i obligum, në këtë ka debate ulematë, dhe shumica dërmus e dërmuse ulemave, thoni se nuk është ob i obligum me qunë ven do thotë atë premtim, apo atë fjal që e ka dhanë, e, për arsuje se... E, e kam fjallën nuk është i obligum, nuk ka drejt a i me, me qitë në gjyqë edhe mi than, o filantim ke than që i kime ma than, po e them këtë teshë apo këtë gjë, dhe ta shma ke than dhe me e akuzu, do thotë, për, për mos thanje në asaj, asaj gjëje që ka, i ka than se do ta japë. Dhe thonjë që këtë nuk është i obligum ta që i në vend. Mirë po nëse ndodhë këtë dhanja konkretisht, për shemë o ja, ja japë dikujt një gjë, dhe pas një jave, një muj, një vitit, tja kërkoj shqita këthesh, kjo është do thotë diqka ju e regullt dhe është endaluar. Pega me e sasënë me një hadith të sakt thotë, kur krahason shambullin e këti, thotë shambulli i këti personi i cili jep diqka, pas taj kërkon të i këthehet ajo, është sikur se shambulli i qenit, i cili e vjell, do thotë, vjell diqka, pas taj atës që ka vjel, e ka vjell e hanë prap kështu do thot, e, të, e bënd do thot, këtë krahasim për e nga mellës a zëllëm për të treguar se sa e dëmshme dhe e keqe është kjo shprehi për njëri unë që t'jep di shka pasaj të kërkoj, do thot, që ajo ti rikëthehet. Në një hadith të, për afert me këtë ka ardhë, se kjo është ndaluar përveç një rasti ajo kur baba i dhuron diçka djalit të vet, në këtë rast ka drejtë do thotë me Erikthy për arsye se si është e saktë në një hadith tjetër, edhe edhe djalit, edhe pasuria djalit është e babës, prandaj ka drejtë do thotë me ja marr do thotë pasurinë djalit dhe thot, pasurin djali, edhe në kët nuk ka mëkat do thotë muslimani. Kurse njerëzve të tjerë nuk lejohet besimtari do thotë tu kërkoj për ty, tu rikthej një gjë që ai me vetë dëshirën e tij do thotë ju kalvon dhe e, faktikisht konkretisht do thotë ju avo ka dhën atyre zot e dimosmin. Kjo është pyetja fundit për emisionin e Santom, ne ju falënderojmë që son të ishit në studio më ne. Edhe unë ju falënderoj për ftesën. Shikojse të ndëruar, kjo është terasa që kemi përgatitur për emisionin e Santom. Ne do takohemi javën e ardhshme dhe presim të na shkruani pyetjet tuaja në adresën tonë elektronike pyetje@csiviskos.com deri javën e ardhshme. As-salamu alaykum. Oh, oh, oh, oh.